Din nou, Caragiale. Dramatizare radiofonică de Tiberiu Vidra. Braga, limonada, bere. Baloane, soldați, mahala joaice, menagerii, baloane... Lampioane, fracu... Braga, braga, răce... Părnițe, fluiere, hârzdaie, șupere... Ve ce praviu, mulți, lume lume, fotografii la minut, comedii, fotografia. Hai, îți te <inaudible> polți vân, iar, iară! Poți șterge <inaudible> Și mie Lasă, mă, domnule, mate, cu moftul asta. Ce poate inspira un adversar în fam alt decât dezgust? Lasă, pardon, monsieur Caton. Ia moftu, corașule! Fapte mari, judiciare, familiare, didactice. moftul de două ori pe săptămâna. Az, răutate, domnului Caragiale! Moftul... Ia de lengua. N-are nici sare, domnule, nici sare, domnule. A, pardon, le zice bine. Ce si. Lasă, domnule, ce astea, glume. Uite, da, da, uite, uite, uite, arată, bani, A uite aici. Un alta, să uite, felul lipsa, ordo, uite aici. de mofturi. Pa păi citește, doamnă, citește, doamnă. Micul Spanakovic se de la examen. Madam Spanakovic, mama, îl întreabă. Spăneci, dragă, ce nu te ai luat? No, mamă. Bravo. Da, 3 la matematică, trei la, matematic, la gramatică și trei la istorie. <laughs> ce ziciam? Moft, asta-i moft, moft, Moft, moft, dar publicul citește și îi place. Ce să-i placă, domnule? Păi ce să placă, domnule? De ce? Aaa, neaiancule! Hmm. Ia si zâmbnea la masa noastră, că tocmai mă contrazicea cu domnul Caton pe chestia moftului. De asta te și aici la moș, la terasa lui Cosomeraus, să-mi bărfiți moftul? A, pardon, eu mai ziceam că place. Cum o să-i placă, domnilor? Eu plac am chiar admirațiune! O bere, Cosomeraus. La toată lumea! Bine, bine. Bomboane, rahat, muzici! Gogoi! Lume, nume! Ia uite, doamne, ia uite, doamne, ce scrie. Confrații de la adevărul publică instantaneul directorului nostru pe care îl reproducem aci în Stai mai întâi bere. Ce, be, ce să mai vede? ce se mai Ba, de ce să nu vezi? De ce? Uite, să-ți mă cunosc mai bine. Ghi Le fost suflăr, fost autor și director de teatru, a contractat din copilărie multe din apucăturile actorilor. E tipul cabotinului literar. Oh, no, vine, le zice. Și voiai să nu le auzi. Să da, să vedeți. Autora mai multor opere de mare valoare pe care are să le scrie, dar nu, nu va mai lucra nimic serios. Nu? Normal. Mai departe. Posede secretul de a-și câștiga vrăjmași noi și de a -și de prieteni vechi. Dintre aceștia, puținii cu care nu s-a certat îi găsesc care merite ca prozator. Și a făcut studiile la Școala Lumii, unde nu se cere examenele. Particularități, meloman, ureche, memorie și gust muzical bine dezvoltate. Bravo, Coane! Încă un rând! Iacule, multe mofturi în gazeta asta, dar vrei să-ți unul? Vreau. Încă un rând, că o să merg la cu un rând, nu vende pontul. Păi, uh, frate, machia. Dacă stau bine să mă gândesc, tu ar trebui să dai de băț. Că mare te-am mai făcut între moftangi. Altfel, rămâne cu totul necunoscut. Care-i pontul? Hai să spun la pe care am auzit-o de la bunica. Și bunica de la bunica ei și așa mai încolo. Așa e, o știe? Pe un zăduf de lăniez, la un han, cum erau în vremuri hanului, a poposit un flăcău. Și pe asta știi? Un flăcău, drumet sărac, ostenit și prăfuit. Cum a sosit, răsuflând greu de oboseală, a dat în vremea la toată lumea și s-a așezat cu vincios pe o laviță la un cost de masă sub umbrar, unde spătau cărători, mulți care treceau unii la deal și alții la vară. Mă că spune una pe care noi știam. Acum ai răbdare. Și îl întreabă unul de una, altul de alta, ce mai calahan. Și el zice. E, păi, mă cheamă eu și nu singur pe lumea asta, că mai am o soră de cu care de mic nu m-am putut împăca. Hă. Da, da, că părinții noștri. Tot văzând cum ne sfădim și ne batem, ne-a lungat pe amândoi. Și duș am fost pe lume, unul în colo, altul încoace, numai că sora asta a mea, ea că a avut mai mult noroc. Dar de mine nu s-a lipit nicio o procopseală. O, oh, ia doamnă mare, pe la curți. Noi, cum mă vedeți? Păi, de-mă, băiete, poate că și tu ai fi vinovat. Căi. Ai fi având și tot cine știe ce or slăbiciune, de schimb mereu la stăpânci, și nu te poți tu, băia voinic, să-l ta din nevoi Da, da, e? da, da, e? da poate, poate, ai fi având și eu vreun cusur. ce să zic păi... Da, da, da, despre, despre slăbiciunea alta nu mai știu că am decât că nu pot suferi pe mea. Da, Și nu fac pas să nu dau de ea Tot de ea și iar de ea și iar oh, și cum mă întâlnesc nu mă pot stăpâni Mă, repet, ce-o apuc de o, Da, prigma mai ești. A, păi să vedeți, chiar ei, ei, da, da. Aflu de la Trâmbițaș, la o răspântie, unde se strânsese multă gură cască, că în grădină împărătească când un vestit măgar de prăsilă. Sosit de curând de la o învățătură pe care împăratul, ținând la el foarte mult, l-a fost trimis cu cheltuială în străinătate să desfășoare. Da, da, da, da. Dacă da, eu știu ce glas are măgarul și știu asemenea că orice școală, este o oricât de înaltă, nu poate da ce n-a vrut să dea nașterea. Păi da. e, Și m-am dus sau și eu. Și în sfârșit am auzit. Ii, ii, ii. bătăi din palme, din toate părțile să arătase sus pe o movilă vestită o cântăreț da, Gătite-n și zorzoane și-n panglic <gătări> A început măgarul să cânte Și ce credeți, ce credeți Carnavalul de Veneția. Din ce? Din gură Cum? Cu variațiuni ii, ii, ii. Și pe urmă? Ii, ii. Și pe urmă, după ce a măgarul aproape un ceas Sorioara mea s-a ridicat în picioare, a început să bată din palme, s-a repezit la el, l-a luat de gât și l-a pupat și pe o falcă și pe cealaltă. Și îi scoțându-și de la mână o brățare care scântea de departe, i-a petrecut-o pe după ureche. Atunci lumea a început să răpăi din palme și să țipe, bravo, bravo, bis, bis, bis. N-am mai putut suferi. Când s-a opintit odată dumnealui să ridice glasul sus de tot, am pus și eu două dește în gură și am început să fluier din răspute. Obrasnicul, asta trebuie să fie ca de frate! Și numai decât care cum m-ajuns, m-a luat la palme, la ghionturi în picioare și m-au aruncat ca o stradă în e, Ei, vă place! Păi, și tu acum. Ce trebuia să te duci acolo? Ia uitați vă la caleaşca asta care o obrit în fața hanului, uitați, uitați. vă Asta e procopsita de sorme. Nici aici nu scap de tine, neplicopsitule. Nici, nici, nici, nici aici, nici aici. Un -ai hm. duce, tot de mine ai să dai. Un fi un blând tu iute și eu încet, că mă tăresc pe jos. Dar tot trebuie să ne întâlnim, n-am să te luam, am să-ți dau mereu peste bocile la cap, să vedem care pe care. Ei, ia-ți la gură, nebunule! Pa, poți să dai palme, cât poftești Sunt deprins deprind cu așa mângâiere. Deocamdată, lasă-mă, lasă-mă numai să-mi trepe surioara asta, mea iubită. Când vă mai cânta, soro, magaro? Ce-ți pasă ție? Cum să nu-mi pese, dragă? Cum să nu-mi pese? Păi vreau să știu Să vin să-l mai ascult, că îmi place Îmi place de mă nebunesc Mai mult, mai mult ca la toată lumea Să știi tu că place la toată lumea Vedeți-l, oameni buni pe nenorocitul ăsta de. Tuturor nouă și împăratului Și împărătese și boierilor ne place la toți Numai dumnealui nu-i place Vine să strice petrecerea și mulțumirea Și cheful la o lume întreagă, apoi de. Ia, stai, stai, stai, ia, ia, ascultă-mă, băiete Are dreptate Dacă place la Toată lumea, ce te amesteși tu? Ce-ți ție? Cum o să placă nene săracul de mine? Magar din gură, carnavalul de mine... Cu variațiune! Păi dacă le place, mă, n -auzi? Dacă ne place și nouă... Cum ce? să vă placă, omule? E e să, va... să ne placă. Păi ce? Nu cumva o să cerem voie de la tine să ne placă. Iată-mă! Bă, păi, cine ești tu? Nu, nu, că nu-i vorba de mine, nu-i vorba de mine, ci de cine sunt eu. Nu, nu, nu, e vorba să poate să placă, măgar din gură. Carnavalul de Veneția cu și. unde i de mine și de mine. Dar nu, nu zbiera așa la mine, mă, că te O uita da, așa, mă. Da, da, da. o să ne placă, mă. Păi lasă, mă. nu, dacă asta e părerea lui, nu. părerea lui soție pentru taxu. mă, să și nu că, da, mori, că, Să nu, nu... nu ne-o vădă nouă cu dasila pe gând. Dar nu trebuie, nu trebuie să vă placă. De ce, mă, părli? Păi că ce? nu e de plăcut. Că nu vrei tu, mă. E, la toți ne place, Se trebuie. No, no, da, atunci. Da, da, da, da, da, atunci dacă la toți vă place, voi sunteți niște, de ce ca Nu stai chemă. sunteți ia Așa, așa, așa. -ha. Atunci haideți să i dăm la mir, Ai, -ai, asta Astai mă, nu se poate. Mă nu se omule, omule, mă, omule. Măgar fi, cât de împărătesc și de învățat să cântă din gură. Ce? Carnavalul de Veneția și încă cu variații. Uite, uite. uite, uite, uite Gândește-te și Dumnezeu. Da, da, da, da, da, asta era Mackie. Asta, dar de unde o știu-s Eu știu tot, măca, unul Ianco. <laughs> și l-a lăsat pe unul nostru bătut măr. Ce s-a amestecat în chestia asta cu carnavalul de Veneția cântat de un magar? Ce se pricepe el? Da, eu știu una și mai bună. Două halbe dacă vrei să te asculte. Trei țale. Sunt și eu aici, Ce, îți plac și dumii mofturi? mofturile? Ei plac, dar nu se dă bătut. Ce căldură. să Bericica domnul Lache. U, să Ce ai tras sufletul? Acum spunem un șert. Ce ai căutat, domule, prin tot București? Eu, explic, cum ți-am căutat. Casa de chiriate am căutat. Și ai găsit? Ce să găsește, mă să vedeți. Iată încă una. asta e a cea pe ziua de azi. Da, da, să o vedem și pe asta. E, ce, asta-i? Da. da, ce e? ăsta și-a închis? Da. Ce-a fost cineva bun la aici? Nu! Mm. Parcă a spăcut foc. E tinicheaua de la acoperiș. Aha. Știți când e soare, dacă îmi plouă să răcorește. Da, da, da. a da, da, apropos, sove, nu văz. Sunt coșurile de zit pune soba sobă cu cărbun. așa am pus și noi, e mai economic. Și Și cât par? Domni! <gângără> înainte a virus, înainte. <gângără> eh, hey, hey, hey, domnule, domnule! Dar în sfârșit, ce casă vrei lumea ta? Poate că-ți găsesc eu una singur fără să mai alergi lumea ta după Ce casă vreau? Uite ce casă vreau. Vreau o casă cu șase odăi mari, fiecare mai mult decât o fereastră și o ușă, o sală de baie cu bucătărie, două odăi pentru sluci cu parchet, cu apă în curte și în odăi, cu seră, cu grădine de fructe și grădine de flori și un cavuz mare în mijlocul de Asta vreau. Și pe unde să fie? Păi cum pune? În centru, și cât vrei să dai dumneata pe an? E, între 1000 și 1100. La prețul asta. Dumneata nu te mulți. Ba vreau. Bine. Stai, stai, stai, I ia seama. Stai. Să nu fie zidul la uliți. Să-mi scărțe copiii cu cărbune păsit când iese de la școală. Mai înțeles? Eh, Și uite așa el s-a dus în alelui și am rămas la har. Be cu bere, cum să bere! Bine, bine, am încercat mai facem. Încă o nume, nu mai faceți liniște. Mă interesează ce vorbește pe prânu și flăcău, la masa de alături. Mă flăcău! Mă dar tu nu ești de la boara săracă? De la lui Silvestru? A? Ai venit cu marfă la moș? Păi cum? Mă ne poate, mă. Dar voi, te-ai mai făcut. Păi cum? <hi> ce cu daci, fi trudit. Dar tatăl cu tău mama că ai sănătoși? bine? Păi cum? Mă, da, păi tu ești holtei în formă ți ar fi drag și fetele, he? Eh? Păi cum Da, ți-ai pus ochii pe fruna? Păi cum Da-i frumoasă, vrei? Păi cum Și are ceva? Eh? Păi cum Dar are părinți? Păi cum Unde? În satul nostru? Păi cum Da, părinții voștri se unesc la treaba asta? Păi cum Și apoi, ți-i drag să fii în mă? Păi cum Dai fata? Păi cum cum? Ce-ți, dragă tare? Păi cum? ei? și ea mie. Conuiancu a mie. Că nu să știi de la mine, numai ca o jumătate. Ei, eu sunt omul bătrân și am început cu sfoara, cu cuvrigi în fața de la școala de am ajuns și am maiște cinci 5 mese pe tirasa la moș. În lume sunt cine cazuri și obidă... Sunt, e... Cosomelaus, sigur că sunt, cum de nu? E... Deci știi pe aici și pe la mine câte și pe rinda și câte întâmplări și de he he Uite, uite, numai departe de săptămâna trecută s-a întâmplat chiar aici, la, la, la mașa dumneavoastră, dacă va interesează... Zi, zi, zi, Cosomelaus! Nu mai, nu mai se mai aduc un rind, da? Bine, Ho, și io zastelina, adevărat, a plăcindă și cozonaci! Cozonaci, Coloți În Cimetiți, ce durere, și ho un roze! Da, fine, ahați, V aș spuneam, azi de dimineața era de dimineața și stăteam singur chiar la masa asta. Când ea că nu mai se arată un om, Mahalajiu, de-a curat îmbrăcatul și care avea, uite, aici pe braju, o taietura. Bună dimineața! Da, bună, așa va fi inima, domnule. Luați locul să vă servesc. Hai, hai, hai, mitu, boiilor! Hai hai de mitu, boiilor! Nu te mai întinde ca halvisa! Du-te la panorama, la moș, la bulțu! E ziua mare, nu? Hai! Buni bine Ramazanul, apoi la Panorama Cașaraj și, -și aranjezi gogoșile la Morta. Care gogoși grecule? pietare, are ce bani și mă izgonesc. Mă Ma, dute și muncește, vrei. Cum a, te, te cheamă băieț? Mintiu băieț, rog, zici la el. Uite, Mitule, ia ia așa. de la mine să-ți-i covrici. Da, dar unde-i așa, fără niciun rost? unde ți-e tata, unde ți-e mama? N-am tată, mama a murit. Mai dă-mi bani. Nu, nu, nu, șeșeșeșe, să nu mai dai ca pentru țigaretii și romul. Și, zic zi, să rămână la Dumnezeu, că-ți-a dat. Zi, Uh, ai, mulțumește copile, ca, așa frumos uh, Ei, uh, da, ai părbă, ai, ești frumoșel. Dar ce piele aspra ai și ce bube uh, Ai trăiește pe unde apucă lor Ce te bagi cu tomer la Lasă-mi bani Ce, dă de la tine? Așa vorbiști tu cu minimri La noapte și nu mai vii la hotelul meu la dormit. Să română în nene să treci, mitule. Uh, mitule. Uh, Ce trăiești, Mitule Mitule, ce, mai dai bani? Vrei să mergi la mine? De ce? Ca să fii copilul meu uh, uh. Să te crezi curat, frumos, să ajungi om Haide, haide, haide, haide, mitule, și ai să vezi. vin tot aici, în orașe, dar mai încolo, mai... Unde e mai multe curățenie în sufletele oamenilor, la Mahala. Vi! Da, uh, nu, no, eu stau aici. Îmi plac panoramele la moș. Curcubeie, soldat, acadele. <laughs> Bună ziua! O cafea, vă mă rog. Bună ziua, domnule. De la drum lung, cu diamantan? De la drum lung, <laughs> domnule Coțomer Laus. Mă cunoaște, domnul? Da, da, da. Dacă mă uit lungul la dumneavoastră și dacă v-a spune că ați fost elevul la școala normală... Da, și am mâncatu o și plațintilor de la plațintarul cu căruciorul. Pe gratis. Na, <laughs> fiți-l naibii de Gheorghe nebunul. Gheorghe? <laughs> Gheorghe, așa e. Gheorghe, eu sunt. Nae, colegul tău. Nae? Da. Nae, cu semnul pe frânghe. <laughs> E, amintiri da, amintir, da, da, plăcute da, da. cu urmări nefaste. George. mă bucur că te revăd. Scumpe pe prieten și coleg, suflet ales de om adevărat premiantul de onoare al școlii normale. e prea multe. Zim, Mucala, cum îmi voi și mi se mai spune și astăzi. Mala aici. e da, ei, da, el Mucala. Nu te mai recunoșteam din cauza simnului ăsta, mă, bă, mă, umiliți, ghioghi bunul și dumneata, Mucala, băiatul cel mai cuminte, copilul găsitul din mine în curte, batutul, au, oh, aduc cafele. Gheorghe, gheorghe. Cum au trecut ani? Am auzit că tu ai fost primul elev care a coborât în curtea școlii la mine. Da, da, așa este. Și singurul care mi-am dat seama de ceea ce se petrecuse. cu Femeia aceea, frumusețea aceea de la fereastră, care avea obiceiul să arunce câte o garoafă cu biletelul înfit între petale. Cum? De unde știi În sânul cămășii ți-am găsit garoafa, iar în șapcata sub banda de la Mușama un bilețel scria așa, ești frumos dacă ai vrea, te-aș iubi mult. Și ce ai făcut cu el? L-ai arătat cuiva? Nu, A aflat nu. cineva taina întâmplării? Nu, nu, nu, nu. Nimeni altul. Le păstrez ca pe niște amintiri. Cum adică le păstrez? Și garoafă? Și garoafele. Mă referam la bilete. Nu înțeleg. Cum la bilete? De, fiindcă sunt două. Am la fel, le știu conținutul pe de rost. Ești frumos dacă ai vrea te așubi mult. Apropii-te la miezul noții de rușă mei. Mică, mică lipită de gardul internațională. voi dovedi cât te iubesc. Da. Începuturile tinereții rămân de cele mai multe ori taine. Ele se povestesc mai târziu. Ce s-a întâmplat după aceea cu tine? spune mai hai, spune-mi tu ce faci. Ce să fac? Muncesc. Stau aici, în o Colentinei. În Colentina, zici? Da. Păi bine, măi, omule, eu am fost transferat la școala numărul 7 din București, care e chiar în Colentina. Școala primară numărul 7 e lângă casa mea. Școala la care-mi făurisem visul că voi lucra. Adevărat, Gheorghe, că acolo... Adevărat, mai. Gheorghe... Îmi vei reda o parte din liniștea și fericirea de a avea aproape un coleg, un prieten, un moldovean cu suflet ales. Oh, ai să-mi cânti ades menuetul acela. Mai când n-ai? E sufletului. Singura. Când colo, nu mai necazuri. Ileana nu vrea să învețe. Cine e Ileana? Fica ta? Ai o fată? Băiat n -ai? Nu, din păcate. Eu n-am copii și cât i-aș fi dorit. Nu-mi seamănă. E ambițioasă, vrea să cuprindă viața în mâinile ei, toată E voluntară, cum erai tu în școală și cred că și acum ești la fel Sunt, sunt, dar nu precum mă știai Profesia asta de învățător te maturizează curând uh, Unde mi mitul, boierul, bre, cu o să merg la os? la la panorama De da, ce ai cu el, dumneavoastră, comisăr? Rața, mi-a furat rața Mă, ma, mă mitul nu fură. Bea, fumezi, mă nu fură. Eu, un copil cistit. să că dau eu de el. Uh, Bun. Bun. Ce vrea cu mitul? Ah, Bietul mitul, de mana se zice la el boierul. Unchiul lui, de Armis, îl cine pe drumuri. Și si toaca banii, rușine la Armis. Armis? Eu nu. Armis e unchiul copilului? Păi Armis, Armis era acum natul Clementinei. Mitul boierul, știi copilul de la Clementina. care mitu? e mitul? Nu, despre ce copil? Haide, Gheorghe, să-l găsim. Zdreințărăsul crescut în gunoaie, dar cu plete aurii e copilul Clementinei. Cred că e al meu, mă. Mai mitule! Mitule, ia vină la mine, mă. De ce, domnule senator? Ca să ne batem pe burtă, mă. Eu sunt senator, tu ești boier. Cum îți permis tu, mă, să dai înonorata burta lui Pono Grigol? Lasă-l, lasă-l, comisare, lasă -l. eu i-am dat voie. Da. Coțomerlaus, ia i un rom. de -a un romu, vine, vine. Așa, șo, șo, cafe. Așa, uite Mitul Boieru! Ia de la mine trabucul ăsta și acum de reprezentat. Aici sus pe masă! Acum liniște! Liniște! Aici ori domnule Onu Grigore. Cântă mitule! Și m-a cunoscut pe lume, mi-a zis mitu fără nume, Eu pe toți vă păcălesc că-și boierul mă numesc. Uite, e aici copilul, copilul Gheorghe. Își bat joc de copil. Cu tact, cu tact, -ai că dăm de bucluc. Băi, băi, să ia vină cu repede și nu mai sta. Scoate-mă măliga ta, sparge ceapa, hop și așa. Eu sunt Mitu și zboier. Copile, mai tată, domnilor, stai. Da, i cu minte, bogule. ce, ce te-a pucat Hai. filotemia? Cântă, cântă mitule, și mai trage un A, Nu mă atingeți baron, senatorul de baston? Oh. Oh. Asta e jocură. De bat la boieri primesc bani, că așa este întregolani. Oh. Batjocură, și viți copilul domnilor. Baie... Vai tândale și păcală. Sunt copil zvârlit în stradă și n-am tată și n-am mamă. Rom! Rom pentru comediant. Așa, mitule, zi cânte cum eu ia Senatorul de valoare că din inima lui mare dă un rom și la mai mare de la el eu primesc bani. Că așa e între Nu, nu așa, bă. Nu, că se supără domnul senator. Nu, nu vă cade bine, domnilor, fiindcă ce spune copilul e adevărat. A căzut pe masă. Mitule, mitule. Hai Mi, să mergem, Școala comisare. Mi, no, mare, ha, s-a îmbătat. Lasă, lasă, că merg la de-astea cu e bune pentru cocorințe de pansiun. nu, domnule, la nu, nu, și asta e o poveste interesantă pe care o să pun eu cândva în ronovelă. Da. de s-a făcut târziu, Aha. trebuie să mergem la redacție. Da. Și când vă mai văd că nu, Iancule? Că cum să zic că eu sunt totdeauna de acord să ies cu lumea bună, Gazetar ce păi să moșer, peste trei zile când apare din nou moftul, ca să văd cum îl primiți. <laughs> mă faci și, domnule Iacu, strig prezent! Mm. A venit comedia, onoarea, condicie, irdai, la bunele, la Salutare, ilustre, Caton! A ah, salutare! Ce mai faci? Ce să fac? Trăiesc! Vegetez! N-am dormit toată noaptea. M-au torturat niște terzine. Și le-ai reușit cel puțin? Eu le reușesc totdeauna. propozită, ce mai zici de moftul nostru? Mm, ce vrei să zic? Dacă sunteți mulțumiți... Slavă domnului, merge! Da, da, merge! Și o să meargă, nu mă îndoiesc. Astea lucruri care merg, domnule, prostiile, mofturile. Literatura serioasă nu merge! Am început, am știut, văzând numai titlul Moftului, că o să reușiți. Iată publicul, îi dai ceva sănătos, îi dai ceva muncit. Dar îmi pare că și Moftul e sănătos și muncit. Da, sănătos și muncit. Moftul e noi, nu, nu, nu, nu a înocasă, ar fi prea mult. O foaie fără nici o sare, fără nici un pic de talent, plină de bază conici care toarnă o treabă a în spirite, împinge pe tine la scepticism, la antipatia contra tuturor formelor clasice ale artii, sănătoasă, o foaie infamă, care nu respectă nici morții parodii. Discursurile funebre, domnule. Dar, în ține... ce fine. Și în sfârșit, domnule, în fine, mergeți înainte, domnule, mergeți înainte, domnule, bătați-mi în jur de tot. De cer, de pe mai fi, de moți, ați găsit coarda care place unui public fără ideal și fără de busolă? Compromiteți-l, domnule! Compromiteți-l și mai mult decât este corupt. Rădăciti-l mai departe pe căile cunoscute și îndunegate ale scepticismului, ale plasării, ale nepotării, veci ai Oricum, mi se pare că. Și eu, care tocmai voiam să te întâlnesc ca să te rog să colaborezi. Să colaborezi? Eu am optul să-mi prostituez, pana mea. Eu ziceam să trecem pe terasa la Cotomerlau și să mai vorbim. Cine știe? Mă rog, dacă, dacă zici dumneata, dacă Sunteți cu toți aici, bună ziua! Bună ziua! cu Iancule Cătare, bine le zice! Da, așa tocmai comentam mufturile, au haz, bun Ia, Ia de gazeta! Unde-i cu la tribunal? Uite-aici! E ia, ia, ia ascultaţi! E ce, parcă nu știu eu cum e cu tribunalul! Ce știi? Ia ca unul de pune într-un proces de bătaie! Și magistratul treabă, știi, să scrii? E, ce crezi că răspunde? Ce? Ba, să mă ferească de sus, boiile, că destul scris la voastră. <laughs> bună, da, asta e și mai bună. E, e, e. Magistratul zice uneia care venise martor, pune mâna pe cruce și zi după mine. Lasă, zice, domnule prezident, că știu și eu. Și jură. Nu uita că legea pedepsește pe martorii care nu spun adevărul. Și martorul. Lasă, doamne prezident, atâta să nu știu să martor de atâta vreme. Păi dacă v-au plăcut așa de mult, eu comand două rânduri și voi le plătiți. Vă prindeți? Parol, o Ai auzit cosomerlaus -auzi și ceva alături? Și cafele. Bine! Aha, așa. Eu tocmai schimbam două vorbe cu domnul Caton și făceam invitațiune de a binevoiți să ne dea o colaborațiune de a domniei sale la gazeta noastră. De, de, de ce să nu dea? Chiar de ce? Păi, să uh, vedeți, domnilor, aș avea eu ceva, o frumoasă poezie, era. Ei, hey, ia două, chiar vrei? Păi, și, uite, moșer, dacă te interesează așa de tare, se cheamă... Era to scapem, terzine acrobatiste, simboliste. Ia, Poți să citești? Icoană din ramă, când glasum te cheamă, tu vin și am. Ach și bine mi, că la tine mi doru inimi. Gândurilor dor de scumpu' odor, mai laso o odor. Ca pe calte azi vino să te razi, mintea luminează-mi, dorurile zile. Suntem niște azile, unor sfinte zile. Vino, adorato, fericirea rato, scapă-mă, erato. Ți-au plăcut? Domnilor, cine mai poate scrie ca caton? Frumos, nobil, admirabil talent. Le dăm în numărul următor, negreșit. Scapă-mă, erat! <gântu -mă> <gântu -mă> Hai să zici și una, Guaneacule. Una poate opri la jurnal. Să vezi și am cu nevastă Vii Viu așa, mai târziu, acasă. și zic. Scuze-mă, scumpă nevastă. Azi arătăcit a de bine de tramvai. Nu știu ce l-a făcut pe aici, pe casă. A trebuit să fiu pe jos. hei! <gântu -mă> Ia uite ce-ți cade din mănușă. Nu-i bilet de tramvai, nu? E, adevărat. Vine, ce mai... Abă târzea la carul cu bere. Na, e, ce e cu asta? E mult să mă minți tu așa. Pe mine. Ce nenorocit am fost. Elenu, ah, Elena, ce vrea să zic asta? E ceva ridicul. Și tu minți adeseori. Eu, eu... Ah. Cauta-mă înșelan așa chip E ceva nemaipomenit Eu nu mint niciodată Adevărat? Eh, iată, eu mă pri cu tine Că ai să minți chiar pe ziua de azi De șase ori de aici înainte Domnule, nu-ți permiți. Poți să mă privești cum poftești Țin prin soare și de fapt să câștig Atunci să știi că n-am să scupăr păreria Pe care ți am făgăduit Din momentul acesta încep să număra minciunile. Ia seama Domnule, cum îndrăznești? Eh? taci Taci, uite, uite, uite, vi vimul -vi safirii. Intră! Uuu, oh, ce seala! Ai, e, Viro! Viro, vinde, dragă. E, e, scumpa mea, amică, ce bine-mi pare că te văd. Opa, una la mână. Poftim, poftim, șezi, șezi, dragă, E, Viro. Îmi mulțumesc, nu pot să stau așa de mult. Am venit să te întreb. Cum îmi stă pălăria asta nouă? nou? O, oh, minunate, bine! Minunate! Ești oh, A doua! Da, în adevăr, asta e a doua pălărie. Am cumpărat încă una cu panglice albastre, pe care am să-ți arăt mâine, scumpa mea, Elena. Nu o să-mi facă mare plăcere. A treia, a, a treia. Nu e așa că o să te duci, duminică, la bal, la Margot? Dacă vrei, poți să te însoțesc Societatea ta mi mm. este atât de scumpă încât oh, Da, să... da, îmi face mare plăcere A patra În compania ta petrec așa de bine A cincea Te rog însă, scumpă, amică Să mă ieri că mă retrag mi-a venit așa rău Așa să, dată... E, atunci mă retrag ah. Bonsoar, pe mâine ah. Pe mâine, draga mea Să româna, să rămână! Domnule să știi că n-am să-ți mai vorbesc o vorbă toată viața mea A șaptea A oh, oh, oh, migrena, migrena, oh, ce de, rău de, mi de, de, de. Ah. A opta, a șanua Și ah. cine mai spui în premieră, Coane, Iancule? Păi costă Păi, să coste, doar suntem între noi, intelectuali. Auzi, coțomerlaos, ce faci, cafejule? te apucă să citești moftul? Mm. Bine! Bine, dacă insistați, atunci am să vă spun o snoavă populară, tot cu minciuna. O să aflați cu ceas mai devreme. Au fost o trei flăcăi ciobani și s-au dus într-o au rătăcit într-o și în noptând au masă acolo lângă un copac. Șezând ei, acolo, i se făcu foame și, fiindcă n-aveau foc să frigă vânătul, Fratele cel mare să se intru în copac doar o vedea rolicărire de foc. Zărind o flacără, se duse acolo și ce să vadă? O jumătate de om frigea un om. Ce minune mare, mă! O jumătate om frige un om. Lucru neauzit și nevăzut. E, dar știi că o să te frig și pe tine, dacă nu vei spune o minciună bună. Nu știu nicio minciună. Nu, no? eu atunci, așa-te, așa, așa te-am prins cu lațul Da, da, da, da, da, da, te de copacul ăsta până ți-o veni rândul Frații ceilalți așteaptă cât așteaptă și văzând că nu vine Pleacă fratele mijlociu să vadă cei Dar pății întocmai ca și fratele cel mare Și iată că ajunge acolo și fratele mai mic. <fie> hm, ce? O să poți tu să mănânci un om întreg? Da, nu știi că te fric și pe tine Dacă nu vei spune o minciună bună Pe cine? Pe tine Bine, o să spun o minciună Dar dacă vei zice că mint Să știi că te omor Bine, o să mă omori Dacă voi zice că minți Bun La nunta tati Ducându-mă la moară ca să macin porumb Să-l fac mălai Am înjugat saci la car Am pus porumbul și am plecat Acolo am măcinat pe urmam am pus boii în car, am înjugat sacii și am plecat acasă. Când am ajuns acasă, m-a făcut mama sâmbătă. Bă, bă, bă, bă, bă. Ai zis ceva? Bine, bine, bine. După aceea, într-o zi, tata-mi o bardă și mă trimis la pădure să tai lemne mai din vârful unui copac care ajungea la cer <gânt> și care n-avea crăci decât <gânt> sus de tot. Îmi spuse că dacă trebuie să mă urc în vârf, ca să-mi fic barda în pom și să pun piciorul pe dânsa. După aceea să o iau și s mi fic mai sus și iară să pun piciorul pe dânsa și așa să mă urc până sus. Dar să bag bine sama și să-mi fic barda bine în pom. Că dacă voi cădea, barda va face șapte barde și un bărdoi și vor zbura cu mine la cer, unde sunt niște pui de rândunică. Și dacă mor vedea, mor or ma, ma, ma, ma, ma, ma, mai Mai, mai, mai, mai, Ai zis ceva? Ha? Ha? Ai ceva? Nu, nu, eu, nimic. Nu? nimic. Nimic, bine. Atunci, lasă-mă să zic mai departe. Z -z -z. Așa, barda zbură cu mine și cum ajunse... Văzui o fântână și mă dusei la dânsa ca să beau apă <fie> După ce băui apa, mă dusei mai încolo să mă plimb Dar luai seama că mă uitasem capul în fântână <fie> Când mă-ntoarsei la fântână, văzui că făcuse capul meu două picioare și se da pe gheață Uite așa. Uși. Le luai și după aceea nu știu mi veni mie și deodată îmi băgai iar capul în fântână când îl scoase afară, de-astă dată mă pomeni pe pământ și văzui pe tata și pe Tatu că ședeau jos pe câte un trunc de stejar și făceau oale. Oale? Da, însă tata trântea în capul lui Tatu toate oalele care nu le făcea bune. Minci! <răi> Minți! Eu știu că mint, dar tu, tu ți-ai uitat legământul ce-am făcut amândoi, că dacă vei zice că mint, să te omor. Așa! Ai zis, Cămin, ia-că așa am să fac, am să te omor ca să-mi salvez frații oh, și să ne ducem uh, uh. în treaba noastră. Că-ți o merg lauți? că ce faci acolo? poftim ia și ca... cu și eu. Acum când ai mușterii? Ai, domnule Iancule, așa povești ai scornit din ce, ce am spus și eu, așa, așa poveste, pentru asta trebuie capul, nu, nu șagau. Uite, eu ce-am spus eu întâmplare și eu, eu acum... Cosomer Laos, ce, plângi? E, te, te, ce frumos, domnului Iancule. Ia să vă și eu ce citești, domnule. Să vă spun eu, am scris în arrivă scena pornind de la povestea lui Cosomer Laos cu mitul boierului. Și așa, Naya el luă primitul băierul și a dus acasă. Femeia lui nu putea fi tocmai mulțumită de ce i-a dusese bărbatul. Nu-i puțină greutate să aduce la o stare sau un așa gunoi de copil. Mm. Tot trupul era numai jupuiel și bube din plicina scărpinăturilor și necurățeniei. Copilul s-a lăsat bucuros să facă cu el ce-au vrut. Mai greu de tămăduit decât bubele erau apucăturile și năravurile. Până la urmă și acestea au fost învinse. Numai că dispariția lui Mitu băierul nu putea să trece neluată în seamă. Nu se știa ce să fie. În și, și sfârșitul se și afla și adevărul, nu? O notiție publicată în gazete arată ca în vremea briciului un mahalagiu întrebase din batașel în batașel despre băiatul. Procurorul luă afacerea în mână și, cu o inteligență și un zel care îi fac adevărată onoare, descoperi victima faptului. Atunci tânărul magistrat, însoțit de forța publică, a plecat la cuvenită cercetare locală. Eu nu-l dau, domnule procuror. Nu-l dau și pace. Un copil bântuit de foame, în prada unor pornii rușinoase, scăpat de mine și de nevasta mea, de vitrega soartă, întors de la o atât de rătăcită cale, de la moarte, la viață, Tormea pe pământul gol. Ce-ar fi ajuns acest copil? Temnița, ochna... Nu poți sequestra minorul. Minorul trebuie restituit cu ei de drept. Legea e cu el. Legea protege pe minor. Dura lex, sed lex. Aspre lege, dar lege. Nu, nu, nu, nu-mi luați copilul. nu las. Știu de ce luați. Ca să nu-mi ridic pretenții de avere, dar nu ridic. Să-i mănânce a tot ce are. N-am pretenții. Eu, eu nu înțeleg ce zic. Ce să zici? nu e vorba de nimeni aici. Legea proteje pe minor. A zis domnul procuror. Lasă, lasă, domnule comisar. Ce știm noi? Scrie, dar, domnule comisar, Da, scrie. Dispunem, domnule, dar... domnule procuror, o clipă doar. Vreau să vă zic un lucru important dincolo, din. Nu? Nu, bine. Ce vrea zice domnul Gheorghe? Că este o vorbă, domnule procuror. O mână spală pe alta și amândouă brazul. <laughs> domnul, domnul n ai un om foarte de treabă, nu-l cunoașteți. Iată, aici pe lada asta, de zestre, ce a agonisit și el. Pentru o trebuință ca asta Ajunge? Mm -hmm. Mm -hmm. Da Asta numai pentru, că, pentru mm. că insiste atât S-a aranjat, da? S-a Atunci luați pachetelul ăsta cu bani Și bon. să trecem dincolo Să dictați comisarului încheierea da. Copilul, copilul trebuie să rămână la domnul Nae. O să-l dea la școală Să-l facă învățător, ceva E bine, da? Da, da, da, da. S -a s -a da. E, așadar, unde am rămas, domnule comisar? Dispunem, dar... Da, nu, nu, nu, sau... nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, așa. E, dispunem, nu, așa. E, considerând informațiile cele mai amănânțite, care un anim arată pe domnul Nae ca pe un om cu cele mai frumoase calități, considerând, pe de altă parte, progresele fizice și morale realizate de către minorul mitu, supranumit Boeru, dispunem a rămânea sus menționatul minor, în completă lipsă de ascendenți, sub paza și răspunderea acestui meritos și caritabil om. Așa, Coane Iacule, o mână spală pe alta și amândouă obrază, iar domnul procuror cu ploconul. Dar ce ca numai domnul procurorul, de comisarul, de notarul. Da, era vai, așa... vai, cum pot vorbi așa, cu domnul sunt un domn comisar? Vai, cum pot vorbi? Păi, nu-l cunosc, nu-l știu eu pe domnul comisar Guța Cotoi. <laughs> cine nu-l știe? <laughs> păi, aici, stați, domnilor, să a spun eu așa cum l-am cunoscut-o când mi-a fost capitan în garda civică. Ei, că domnul Guții Cotoi, cine a fost la viața lui? Sergent la pompieri, Birjaru, Crăciumaru, Binagiu, Samsar, Batauși? Și acum, mai la urmă, groaza cărciumilor, spaima de la birgiari, la otari, flașnetari, alunari. Dar, să vezi ce mi-a făcut mie când voiam să scap de guardie. <laughs> Frate, Gucea, te rog pe mine să mă scutești și slab la Constituția. E? <laughs> nu se poate domnului Coțomerleus. la Adică s-ar putea dacă pui om în loc. Atunci și punem om în loc. Atunci scoate rubla. Așa. treia i noștri domnului Coțomer la us. Pești da, peste opt zile iar vina și ceri rubla. Pe urmă din patru în patru zile regulat. Dar toate tiraniile trebuiau să aibă un capet. Ei, am hotărât să mă revolt. Mâine... Ai servici. Nei, ca Guccia, poate voi avea, nu-i avea servicii, nu știu, dar rubla știu că n-am și nici nu o să mai am de aici înainte. Scut! Atunci, cum? Ia ca Atunci, te baglarest. Să puftești. Că vă zic că nu dai rubla. Nu, nu pot. Bine. ai să o vezi atunci. Ei, și de atunci m-am dus la gardie și m-a încercat domnul Guccia Cotoi. Reducând tarinul la jumătate, dar eu am rămas pe poziția și totuși, să vezi, să vezi, când se desfințează garda, iar vine la mine. Domnule Coțul știți hm? să știi că acum ne parte și nouă la garda națională, decorații Ai pentru aia. apărare independenței, să știi că te pui pe listă. Deci, eu, eu -am pritin, și eu n-am prietinit, și, draga mi am tre făcut datoria. Treia, cât ca ai noi, cei doamne, Dar nu se poate, să dau la toți boccii și mi-tocani, și tot, mai du să nu-ți dau. Nu face! Ma... Eu știu că te trec pe listă. Dragă, nu mă treci ca cine știe cât costă, nu? Acum așa în ți Ce să costă? Ma... Un muft. Facem noi pentru dumneata! Pe urmă mi-a cerut o jumătate de pol. Pe urmă i-am dat o rubla. Și pe urmă m-am ajuns cu o rubla și jumătate. M-a încașat și m-a trecut la portofel. Peste vreo câteva zile, după desfințarea garzii, m-am întâlnit cu domnul Guța. Îl făcu și era polițai și era foarte vesel. M am întrebat așa, în glumă. Neni Guța, ce se mai aude cu decorația al meu? Care... Decorați. nu-ți minti. O rub și jumătate. Vreau ca să domnule, că la ce a făcut la comenduire, că le-am trimis de atunci, Da. De acolo, acum, un balamuc. A, și prea poate, n Da, Dar acum rămâne. dar nu face nimic. Trăiați, ca ai noștri. Ei, și așa, din prisenă, în negligenția comendirii, am rămas și nedecorat. Asta nu e drept, mi-am zis. Sunt sigur că lui Sarkis cafegiu. I-a dat. M-am dus salvat. Și ce crezi când -mi zice? Mi-a dat, da, da, mașa, am avut de vorbă. Când ne aduce decorația platim. Ne-a dus, am platit, așa că acum am. Acum ai înțeles? Cine iguța cotoi? <fix> Afea. limonada, buraton. Mm. Bravo! Noroi, murdărie, infecție, murdărie. Mm. Și mai departe, coane Iancule? Mai departe ce? Pe păi ce istie? se termină cu mitul boieru. Azi se termină aici. Ce vrem o mai cumpărați și voi gazeta. Bagă Franco, șef fi sfârșitul. Numărul următor. Nu Numărul... Bere, braga, lingi, cafea, muratul. Lumbe, lumbe. Ia moftu, ia moftu unde scrie domnul Carajale, Luat moftu. Și când ne mai întâlnim la o bere așa, de cântre intelectual, când apare numărul următor, peste trei zile. Voi fi prezent doble. Lina încă Encourind, bine, bine pani. I uh, Ați ascultat din nou Caragiale, dramatizare radiofonică de Tiberiu Vidra. Au interpretat Radu Beligan, artist al poporului, Mircea Șeptilici, Stela Popescu, Mircea Albulescu, Dem Rădulescu, Ștefan Mihailescu Braila, artist emerit, Ion Marinescu, Hamdi Cerchez, Rodica Mandache, Eugen Cristia, Mihai Mare, Dan Damian, Sorin Gheorghiu, Rodica Tzuțuianu, Radu Panamarenco, Mihai Dobre, Sorin Medelein, Marieta Luca, Constantin Dinulescu, Ion Pavlescu, Constantin Băltărețu, Răzvan Ionescu, Aurelian Napu, Constantin Botez, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Gheorghe Novac, Cristian Molfeta. Regia de studio Crânguța Manea Regia muzicală Nicolae Neagoe Regia tehnică Inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Constantin Dinischiotu